De azért még mindig bélyő. Van, hogy egyszer. Van, hogy egy héten duplán. Aztán egyszer úgy feküszünk, mondom neki a fülibe suttogva, nem kérdezte, de mondom. Csak úgy szorított a szívem, kellett mondjam. Kezdem bélysugni neki a fülibe, ahogy oldalra van feküve itt nálam, hogy bejó is, amiért nekem nem lett gyermek mert nem egyeztünk az urammal. Helyben nem. És abból mindig csak nem normális gyermek születik. Csak akkor van szép gyermek, ha szeretik egymást, s egyeznek. Az első évben jártam mind, s próbáltam füvet, s doktoriákat. Akkor még igen akartam, hogy legyen meg nekünk a gyermek de a gonoszember ember nem törődött, s mikor mentem boncidára orvoshoz, mint szidott, hogy pallom a pénzt. Az orvos is csak nyúlkáltott lent, pedig nem akartam én, de máshogyan nem lehetett a vizsgálat. Aztán mondotta, hogy ilyen port, meg olyan port igyak. Nyúlkálni azt mindegyik tud, de gyógyítani nem tud semmit. Hiába nem az orvos adja a gyermeket, hanem az Isten. Az Isten meg látta, milyen csúful vagyunk mi, én meg az orosz uram, és nem adott semmit. Én megittam mindent, amit adtak, de gyermek az nem lett. Minden asszonyokhoz, füveshez, látónéhoz, mindegyik csak vette el a pénzt, tyúkot, szalonnát, gyermek sehol. Még egy román asszonyhoz is bémentem, az szedte le rólam a prikulicsot, és aztán gondoltam, jól kibőjtölöm. Bőjtöltem egy évet is, minden szerdainak. Egy bétevő falatot sejttem, mert van, amelyiknek segített az Isten, Győri néninek például kigyógyult a férje az italból, mert kibőjtölte. Tetszik az Istennek, mikor az ember megtartóztassa magát az ételtől, Tetszik, és megadja neki. Hát aztán nekem csak nem adta. Nem úgy volt a terv. S bizomostan hálát is adok érte. Mert aztán, mikor harmadik évben megláttam, milyen rossz az uram, már nem akartam úgy a gyermeket. Mit szenvedjen az is velem? Meg hát hülye is lesz az ilyen házasságból, még a második évben volt nekem szerető, a szép prózsapista. Na ezt is vilmos bának a fülibe sugom. Gondoltam, az se baj, ha tőle kapok gyereket Pistától, nincs az új ráírva, hogy kié, de abból se lett. Igaz azzal csak úgy septibe volt. Nincs abba sok köszönet, ha az ember szeretőt tart, mindig kell félni, vigyázkodni, és akkor is elárad a szó, hogy kurva az ember s én nem szeretem az olyasmi életet, hogy az ember mindig kell féljen. Én bíz szeretem, ha nyugodtság van. Így beszélek vagy egy órát is a gazda fülibe, Még a könnyem is béhullik a fülibe, mikor mondottam neki a kicsi gyermeket, hogy akartam, s küzdöttem érte asszonykorom első évibe. Aztán mikor ideérek, már erősen szuszog. Nem felel semmit. Aluszik az. Hát már csak mondhatott volna valami feleletet erre, mikor az asszony beszéli neki az életét, amilyen fájdalmas neki. De nem mond az semmit. Kő van a szívébe. Vagy valami tövis. Csak reggel aztán látom, nézi nagy szomorú plafont. Kérdem, mit néz? mert pókháló az nincs, arra ügyelek. Mondjak neki valami szép mesét, hogy felvidámodjon, mert olyan szürke a szíve. Mondok én vidámat, Bocaccióból. Most mindazt olvasom a polcról, a papról, a telhetetlen asszonyról, sa a kövérférjéről, mert eszembe volt, hogy azok hármasban hogy is csinálták a dolgukat. Kezdem beszélni, hogy a telhetetlen asszonyhoz járt három pap, három külön vallásból. Mire mondja, inkább béfordul a másik oldalt, mert nem hallja. Neki rossz a bal füle. Gyulladás volt benne neki kicsikorában. Megszúrták, és nem hall azzal semmit. Szerencséje, mert nem is vitték el a háborúba félig süketen és akkor beszélem neki a jobb fülibe a mesét, és cifrázom, csavarom, hogy annak az asszonynak annyi férfi kellett, hogy nem volt annyi az egész faluba, kacag mind, pedig nekem most a szívem hogy fáj. Na gondolom, épp a bal fületbe meséltem neked a gyónást tegnap este, mert úgy feküdtél. Semmit se hallottál ejsze. Kérdem tőle, Kent hallotta a mesémet az éjjel? Miféle mesét, Kali? Már álmodban is mesélsz. Hát, amit a maga életiről meséltem Kentnek, mondom neki. Ő aztán semmit, mert úgy aludt, mint a medve. Hát, hogy van az a teremtésbe, hogy a férfi, mikor megigazította magát az asszonyon, mindig fordul Bé és aluszik, az asszony meg épp akkor akar neki megmondani szép dolgokat a maga életiből. Mert akkor olyan jól vannak, és épp meg vannak elégedve. Mert a férfi csak nem mondja, hogy meghallgatná az én életemet. Magamnak kell meséljem, hogy el ne felejtsem. Hogy egybe szép volt, szép, mint az őrdöglika. Aztán megint úgy fel van fordulva egész nap, ideges, rángatózik, nem lehessen semmit szólni, kapkod, mindjárt kiabál, és mindig van valami. Jő az egyetemista, aztán jönnek a hivatalosságok, az újságtól valaki. Fényképeznek le mindent. De nem mond semmit. és az ember nem érti, hogy ez most mind fel van fedezve, hogy ez a nagy dolog, amit ő csinálta, sokfajta minden. Vagy épp le lesz rombolva, s azért megy a vizsgálódás, mert ugye mind veszik el a kerteket, fődeket. Főleg a külsőségeket. Megy bé a kollektívába. Nagy föld ez, ha nem is akkora, de megvan két hektár, majdnem három. Én kezdek kicsit félni, hogy mi megyen itt mert eddig volt a jó nyugalom, mostan meg van ez a bolondéria mindig. Egy tetszik nekem, amit most csináltunk, hogy mentünk be a kultúrba, hogy a gazda így fel lett fedezve, mint híres kertész s virágnemesítő, hitták a gazdát csinálni kultúrprogramot, mint népi elemet, úgy mondják. Mert most így művelik ki a népet, s emelik fel, Akinek nincs meg a műsor, annak csinálnak. Épp csak egy a hiba benne, hogy vasárnap reggelre van téve, mikor megy az ember a templomba tíz órára. De most a templomot nem szeretik, a gazda se szereti, csak mindég szit, ha megyek. A gazda jár bé csinálni a műsorokat a kultúrba, ő lett megbízva. Elhitt zenészt, de most nem olyan fekete cigányokat, hanem magyart és hít ügyes embert, amelyik tud tanítani táncokat. Mérából híta s hozzá menyecskét. Mondja nekem, menjek én is le a kultúrba, ha akarok táncolni. Dehogy megyek, vénfejjel járjak bálokba, aztán egy nap megfog, és visz. Azt mondja akkor, hogy nincs neki egy jó táncosa, megyünk. Na, szégyelem magam, igen, de csak nem lát meg senki, gondolom. Hát mondom, várjon, felveszem a jobb versingem, vagy kettőt, ha már van tánc, s a szebbik kendőmet, nem azt a szakadtat, amit a kertbe hordok. Hát ott már bé vannak rendezkedve, jőnek béfelé, felé mindenféle népek. Nem egymagukba jőnek, hanem viszi béüket az aktivista egy tompa nevezetű. elép kell hallgatni, amit mond az aktivista a művelésről. Sokat beszél. Jaj, hogy mennyit okoskodik unalmasan. Aztán kell jöjjön egy tudós ember, az is, mint beszél egy jagamos nevezetű. A népnek az értékeiről, ami most fel van fedezve. De mind mocorog a hallgatóság, várják igen a táncot. Annyit beszél, hogy már ki nem fogy. Na, vége van, megtapsoljuk akkor két jó erős fiatal kezdi mutatni a táncokat. Szép szoknya van a leányon, a túl sok a cifraság, nem olyan szép szerény, mint nálunk. Igen színes. Ott a náluk olyan cifra minden kalot a szegen. Minden leány, mint a karácsonfa. Pedig mind reformátusok vannak arra is. A legénynek meg bőgagya, nem olyasmi harisnya, mint nálunk. Szerintem a szűk gagya igen szépen mutassa a férfit benne. Van, amelyiknek még a micsodáját is mutassa a risnya olyan szűk. Régebben a leányok, mint nézték a táncba, s vihogtak. Két zenész van bérendelve, hegedűsök. Csak épp táncolni nem lehet, mert a legény kell tanítsa a népeket, hogy úgy a lépés, meg így. Mert ez másféle, mint nálunk, nem úgy lépik. Azért már csak tud az ember táncolni, ha épp nem keringő. Mit kell azt annyit tanítani? Járja, ahogy húzzák. Mondom csendbe a gazdának. Mennyit kell itten üljünk? Nem felel semmit, csak jól megfog. Aztán megy oda a legényhez, amelyik mutassa, hogy kell járni, súga fülibe, hogy mutassa meg a forgást, és aztán csinálják a muzsikát, mert a népek elunják itt az életüket, ha mindig csak tanulni, tanulni. Úgy is kell. Húzni a muzsikát, aztán megtanulja az ember, ha akarja. A kicsi gyermek is nem úgy tanul a nagytól. Nem tanítsa azt senki. Beáll a kicsi leánykával, idétlenkednek. Az aprók tánca épp olyan. Akkor a legény mutassa a forgást, viszi a leányt, Csap egyet a csizmára, és mondja a hegedásnak, hogy mehet. Na, forgunk végre. Azt már szeretem. Ha nem is épp olyan, mint egy jó széki táncba, mert egy arcot nem ismerek itten fel. Széki néni, vagy macskapöcsös pofa nincs egy se. Úgy mondjuk a székik alapnak. Mit üljön egy széki néni a kultúrba? S az egész ház idegen nekem ezekkel a nagy termekkel. Valami iskolaféle, ipari. De nem törődök én semmivel, csak a babám kezivel. Forgat, viszi, csinálnak olyan gyorsabbakat, tüzeset. Az én gazdám is kezdi csapni a lábaszárát, mert nincs neki csizma, csak cipő. Ügyesen veri, lengeti a lábát. Engem úgy megperget, aztán a sarkamon hűbe jól forog velem a ház. Akkor aztán kezdik húzni a ritkábbat, és gyújtsák fel a világot, épp étedik, lehet vihar lesz. Na fogdosság már egymást a fiatalok a táncba, látszik. A gazda csak szépen markol, és olyan bánattal lenget engemet mintha az anyját temetnék. Mondták is régebb az öregek, ki pászol a táncba, egyezik az ágyba, És mondták csúfabbul is. Igaz kell legyen, ha mondták. Ki jó táncos, mint pászol. Aztán az aktivista, aki nem táncol, csak rendezkedik mind, mondja a gazdámnak, hogy intse a végit, mert már nagyon is döngölik a táncot. A gazdám mondja, hogy még egy szökőset a végén, hogy ne ilyen búsan menjen el a fiatalság. Mert ugye mi vagyunk itt a vének. Akkor még csinálnak egy jó erőset, úgy húzzák, vonják, tépik a vonószőrit, nem akar vége lenni. Mindig, mikor már gondolja az ember, hogy mostan szakad a tánc, még egyszer meg kell csinálni a figurát. A gazda is úgy tapossa, pergeti az asszonyt mint a legjobb orsót. Ejbe jó is, ha az asszonyt forgassák. Sose legyen vége, az ember úgy kívánja. Mert bizony jobb ez, mint az ágy. Mikor vége lett, nagy tapsot kapnak. Ez is újféle szokás. Aztán csak úgy szedi az ember a levegőt, mintha farkas elől futott volna az erdőbe. Lépegetünk haza a gazdával, Csurom víz a háta. Nékem meg a változom is vizes. Elmegyünk a temető előtt, kanyarodunk fel a békásba. Mondja a gazda, menjen be egy kocsmába, vesz szódát. Menjek bé vele, vesz nekem is. De nem szóda az, hanem vizezett bor. Freccs, mondja a gazda, hűbe jól esik. Rögtön gurul bé a csizmába. Már, hogy az ember lábába. Részegedik meg tőle. Kérünk, mondja a gazda, meghozattam a szalmát, kezded a takarást, Kali. Mostan te fogod csinálni. Mert békel akargatni a rózsát, mint télre. Mondom, jól van, ha békel, meg lesz. Mert ő neki nincsen ideje, mondja. Nagy változások lesznek mostan Kali. Felelem már megint változások. Hát épp nem régiben voltak a nagy változások, mikor elment az állami állásba az egyetemre. Hát még mi lesz? Úgy fog járni, Kend, mint a most is gazda, aki mindig újat próbált. Miért, az hogy járt, kérdi a gazda. Hát az úgy volt, kérem, hogy volt egyszer egy nagyon szegény ember, annak a fia. Te Kali, nekem most dolgom van, nem tudom most hallgatni a te mesédet. Az egy óra, amíg meg lesz az a mese. Hát nincsen nekem megint ki hallgassa a mesémet. Miféle élet ez, ha az embernek már egy mesére sincsen meg az ideje, úgy kell szaladjon. A fene ott megette. Olyan a gazda, mint futó Kati, aki mindig csak a munka után szaladott. Nem nézett az semmit, gyermeket, unokát, inkább nézte a szopós malacot, hízike már. Urát is, mint tette vette, annyit dolgoztatta, s fiát is. És nem lett jó vége annak a futókatinak, mert az ura odatette magát boncidán a vonat sínre, úgy el volt már búsulva az életitől. Biza, elszomorodok, mert gondoltam, milyen jó volt a tánc. Most lesz egy szép nyugodalmas este. A gazda ül az asztalnál, dolgozik, tanulmányokat csinál, én meg kötök, mert kezdtem megint kötni a téli holmit, Hogy tudjak eladni. És aztán mondok egy jó mesét a gazdának, Mikor vacsora után pipázgat. Most meg a gazda kezdi mondani a változást. Ej, be nem szeretem én a változást. Nem tudnak megülni a férfiak a seggükön helyt. Ez az igazság. Nem tudnak, mert hajtsa a vérük, mindig kell a változás, fejlesztés, rendezkedés. Mindig, hogy az egyik jobb legyen, mint a másik. Hogy a másiknak mi van, irigykednek, és akkor ő is kezdi. Melyik az erősebb? Van ki egész beteg az irigységtől, hogy a másiknak mi van. És mostan főleg, hogy B van vonva az állami dolgokba, nincs nyugalma, mert volt az újságba írás róla. Eldugta, de én megkaptam, s olvastam. Hát mit mondott az az írás? Semmi igazat. Én már csak jobban tudom, aki itt élek vele egy fedő alatt, s látom, mikor kels feküszik. Az az újság, a világosság, mind olyasmit mondott, hogyha nincs odaírva neki a neve, hogy ő a békási kertész, mert nem írták, hogy varázsló, mert az nem szép, hát akkor reája se ismerek. Nem tudom én úgy az életit neki, hogy miféle család, de nem lehetett őtet abba az írásba felismerni. Még a saját anyja sem ismeri meg a betű alapján. S hogy kell neki menni bukarestibe a jövő héten, készítsem őtet elé az útra. Oda lesz egy hétig, akkor kérdem, a kertel mi lesz akkor? Hát mi lesz? Hát itt vagy, nem? mondja. Én itt? De a kertnek a maga gazdája kell. Hát most nem lesz semmi dolog a kertben, feleli. Hát jól van, olyat még nem láttam, hogy ne legyen dolog. Aztán kezd kedvesebb lenni, s leülünk kiéhezve vacsorálni, csak előtte fog a derekamnál, vízbé a szobába hozzám, s húzza magát reám. Le kell vegyem a kendőt, mert nem tűri. Gazda úgy fal, mintha nem ett volna egy hete. Engemet is majd megett az ágyba. Jó paprikásat eszünk, aztán savanyóval. Kenyeret is kér. Aztán kicsit kedvesebb, s kéri a mesét, míg pipál. Én is kérem a mesét, mondom neki. Hát mondja el a gazda, miféle változás leszen? hogy ő meg lesz alakulva hivatalosan, mint kutatóintézet. Stáció. Államivá fog válni, s adnak hozzá embert, s még fődet. Rengeteg sok földet. Húsz hektárral, s még több. Kérdem, miért nem jó így kendnek, ahogy mostan van? Nem értek semmit feleli. Egyedül nem lehet semmi nagyot csinálni. Az olyasmi, mint a kollektíva, kérdem. Veszik el a kertjét? Nagyon rám kiabál akkor. Már megyek is ki a szobából, hát velem nem kiabál férfi. Meg is mondom neki. Már ha én cselédje vagyok, akkor igen. De amikor jöbé hozzám kétszer is, akkor nem vagyok a cseléd, hanem asszony. Velem nem kiabálsz te. Így mondtam neki épp. Először mondtam, hogy te. Mikor már megcsinálta rajtam a dolgát. Mindjárt nem kell neki kedvesen szólani. Mert ilyen a férfi. Addig így, úgy, Kali drága, zöld Kali, szépséges Széki néni. Aztán csak kiabál, hogy ő tudja a dolgát, nem értek én semmit, s hogy a paraszt semmit nem tud, csak hogy van neki két hold vagy három hold, s azt ki nem engedi a markából. Hát neki itt egy egész stáció lesz, úgy fog kutatni. Emlékszek, mi volt a nyáron, mikor nem volt vízünk, mert kiszáradt a békás? Hát hogy tudjon az ember dirigálni a víznek, hogy jöjjék? Mindenki tud kertet csinálni kukutyimba akárhol, csak aztán a vize meg legyen hozzá. Mondom akkor neki, hát már valahogy csak felvitték a vizet a hegyre is, ha egyszer a Bibliába is megvan írva, hogy Nabukodonozor kedvéért felvitték, felelem neki. Mert épp erről prédikált nemrégiben a főtéren egy valamiféle katolikus pap, nem a püspök, mert a püspökük le van fogva, börtönbe van téve. Mert mostan oda béjárok hallgatni a katolikusat. Annyian voltak, még az utcán is hallgatták, hogy mindenhol meg tudja az ember csinálni a kertet magának, csak épp kell munkálkodni és akarni, és nem törődni semmivel, ami meg akarja azt akadályozni. Mert erről szólt a prédikálás. Olyasmi beszéd volt, hogy úgy lehetett érteni, hogy a magyarságnak a sorsáról szól, de pedig csak a Bibliából vette a szót. Nagyon szép beszéd volt az. Igaz, katolikus. Jaj, be felmérgesedett a gazda, mikor neki a Bibliát mondom. Olyan veres lesz a pofája, mint a legtüzesebb rózsa. Nehogy a gutta megcsapja, félek. Hogy azok a klerikális vérszívók azt mondja, még mindig a néped bolondítsák, Olyan ideges mindig, úgy is marad egész estére. Hát mi jót hoz nekünk ez a változás? Nem tudom én azt. Nem szeretem én a változást. Na meg is lett a változása neki. Mert aztán alig van a többet. Vagy megy bé az egyetemre, vagy dirigál a stációba mert a szomszéd földeken lesz megcsinálva a stáció. Csak hogy óriási. Mondom is neki, még a bánfigrófnak se volt ennyi földje Boncidán. Őt is lefőzte. Direkt úgy mondom, hogy piszkáljam. Mert az Istent is utálja, a grófot is utálja. Már februárban jőnek a nagy gépekkel, csinálják. Úgy építenek ott nagy üvegházas mindent, viszik fel a vizet, mind óriási gépek, mint a sárkányok, úgy forognak mind. És úgy sietnek, mintha jőne a tatár. Ha eső van, az utakat tapossák egészen. Nyakig vagyunk a sárba, sok nagy traktortól, teherautó, gép, minden. Meg az a zakata is mindig. Nincsen már egy szikra csend, csak éjjel. A gazda csak hozza a sok facsemetét, rakja s rakja ahol hely van. Én nekem csak a saját dolgom van, azt figyelem. A gazda mutassa, hogy messem a rózsáját, s március harmadik hetibe csinálom. Mert biza nagy telünk volt, most jövünk kifele. Későn kezdődik mostan a tavasz. Úgy kell messem, kifele maradjon a hajtás, s három levelet alulról meghagyni. Hogy kifele nőjön, s ne bévül. Ha kifelenő, akkor bokrosodik, és szép kerek lesz. Ha széliről messük, akkor csak egy csukorék az egész, s nem szép, nem tud fejlődni, és a nap se süsse. Mostan semmit a gazda a kertben nem csinál. Csak azzal a pártővel dolgozik keveset, amit mostan az ősszel talált fel. Az a pár is megvan száz vagy kétszáz, a kertje meg mekkora. Kérdem, bérakja e a kardvirág hagymát, amit kiszedtünk az őszön? Rakjam. Hová? Mindegy, ahol hely van. Mindegyiket rakhatom? Amennyi tetszik. Kérdem, kicsi rózsát vihetek a piacra eladni? Vihetek. Mennyit, amennyit akarok, azokból, s mutassa, miket az őszön csinált. Megint egy heti bukaresti út van neki. Még nincs odahaza, bé megyek a színházba is. Mi Jaj, be jó sokat énekelnek ott. Egy olyan jó művet adnak a paraszti életből. Sári nővérem gyermekével, kit mint édes gyermekem szeretem, annak a férjével is bejöttek, és milyen sokat kacagunk. Utána mentünk az Unió utcába, ahová a székiek mind járnak. Ittam sert. Ej, bekeserű! Miért iszza mind a sok nép, ha ilyen rossz? Egy pohár, és megrészegzek? Mondottam aztán, kijöhetnek ide hozzánk a kertbe. Fel is jöttek. Csodálkoztak, mekkora kert, s csak virág van benne téve, mind rózsa. Jaj, be kedves nekem ennek a sárikámnak az arca. Hát már jó is, ha az ember nem mint haragszik a rokonjára, hanem megvan békülve. Csak hát ott van neki az ura, már nem kell neki a testvére, megvan a maga baja. Sokat járogatok ima órára, templomba. A katolikusokhoz nem menyek többet, mert aki hívott oda egy piaci asszon, aki előtte a páca volt, és mostan valakinek a mézét árulja mindig, mondja nekem, hogy az a jó pap már nincsen, amelyiket hallgattam még a télen. Már mind kommunista papon. Csendbe mondja, mert titkos. Aztán jő vissza a gazda bukurestiből. Felpakolva, Hoz ajándékot, török nyalánkságot, ragad össze az ember szája tőle, hoz rózsavizet, törölközőt, és egy láda minden bokrot magának. Akkor megint kedvesebb, s jöbbé, még világosba is hozzám, kedveskedik. Most aztán lesz a változás, Kali, mondja. Nyílik már nyáron a stáció. Felelem akkor, kedves gazdám, ne mondjad már örökké, hogy gazdám feleli, hát őtet B fogják zárni, hogy ő neki cselédje van. Hát épp ez az felelem, mert most én kell mondjam a változást. Elmész, kérdi a gazda, s aztán csak néz, meriszti a szemit, de semmit nem mutat az arca, amikor ez a gondolatja van, hogy megvan ijedve. Lehet épp elkéne lépjek, mondom neki, mert igen sokat kellett gondolkozzak, mit tudjak csinálni. Nos, hová mennél te, Kali? Hát aztat még ki kell gondoljam. Szolgálni? Mindenki szolgál. kendis. is. Hagyod már a buta beszédet, s megdühösödik a gazda. Akkor most mondjam, vagy se? Hát kinek kell lesz ali, Kali? Kérdi akkor. Ha akarsz dolgozni a stációba, bejössz. Lesz ott föld, cserép, minden, hogy dolgozzál. Lesz neked állami állás, s kapol fizetést. Aztán csak mind figyel, s nem szól. Jössz, vagy se a stációba? Nem jókor van most, hogy mondjam, de kell mondjam, nem lehet halasztás. Közös dolog ez. Más változás van felelem neki csendbe. Úgy vagyok, mondom. Mindjárt érti. Csak hallgat, nem felel semmit. Hát nézem ő neki az arcát, hogy leolvassam a gondolatját. Csak hallom suttogni. Bizonyos? Bizonyos bólogatok. Vettem kötőt, s mértem a derekam minden nap, s bizony már nem ér be. Le kell tenni a forintpénzt Isten asztalára, amikor a nőnek kezd kicsi öröme lenni. Ez az ár. Tudtam, hogy meg lesz a baj. Mert kezdtem már kicsikét örülni itten a jó életnek. Kezdett lenni nekem itt egy kis boldogságom. B is jött kicsikét túl sokat is a szobába, s jött reám a gazda. Csendbe vagyunk egy nap, kettőig a gazdával. Semmit nem szól, aztán kérdi. Orvasnál voltál, Kali? Hát még nincsen miért menjek, az se tud többet, mint egy asszony, csak nyúlkál mindig. Akkor kérdi, hát ő mit csináljon velem? Felelem, semmit nem kell csinálni, és teszem aztán az ajtót magam megett. Megyek ki a konyhába, főzöm az ételt, dolgozok a kertben nem olyan sokat. Mert egy rózsakertben mindig van dolog, a fene egye meg. Nem akarom hallgatni én, hogy mit csináljon ő velem. Pedig mentem orvosnál, hazudtam én neki ebbe. Ültem sokat, s vártam, s mind kérdeztem, melyik van itt magyar orvas. Mert én nem tudok úgy románul, hogy diskuráljak. Mondta akkor egy nővér, hogy menjek ekkor ekkor szabó doktorhoz. Na, bémegyek, mondom neki ilyen vén fejjel mi lesz mostan. Kacag az orvas, hogy az asztalt veri. veszi el a dokumentet. Hát mi magának a vén, s nézi a papírosom. Hisz még negyven sincs. Még tíz évig mind szülhet, drága. És akkor kérdi, hol lakok? Mondom, a békásba fent. Hát nem széki vagyok, mert tudja a ruhát lássa. Mondom, el vagyok jöve már rég, de felszekből való vagyok, mert ő is széki. Szabó Mártonnak a fia a kisebb. Ő is el van jöve rég. Jaj, beörülünk. Kettő széki, Kettő élet, és mind mentünk széjjel. Mindegyik nem ott lakik már. Hát hallottam, hogy orvos lett, csak épp nem gondoltam, hogy benne a városban van neki hely. Nem is veszel pénzt. kédem hozhatok-e neki valamit majd a kertből? Sok szép virágunk van. Semmit ne hozzak, ő el nem vesz. Húzaszkodunk mind. Akkor mondja, Hozzak neki hagymát, ha van, virághagymákat. Van neki az anyósnak kert a kerekdombon, gyümölcsös. Őnek itten csak kislakást utaltak, mint orvosnak. Kettők is lyuk egy udvarba, de mindig mennek a kerekdombra. Ő nem tud meglenni kert, s főd nélkül. Hozok én, amennyi hagymak el. S rózsát szabad -e hozni? Hozzam, fogadja ő azt örömmel futósat, felfutassa a házárót kűn. Mondom neki akkor, pedig nem is gondoltam, hogy megmondom, de hát orvos, az olyan, mint a pap, megmondhassa neki az ember. és főleg, hogy széki, hogy én nekem a papírosban benne van, hogy van férjem, de én el vagyok jövő a férjemtől, de papírosban nem vagyunk válva. Ez meg itten ugye mástól való. Mit tegyek, mondja meg. Ne bántsa! Mit ne bántsa, kérdem? Hát mutatja a hasat. Dehogy bántom! Dehogy bántom! Megmondottam az újjuramnak is. Már így mondom új uram. de csak az orvosnak mondom így. Mondottam az új uramnak, köl nekem ez a kicsi gyermek. Hadd, hogy legyen! Köl! Ne legyek már úgy egyedül mindig a világba. Ez a kicsi gyermek legyen nekem. Jól van, mondja az orvos. Úgy köl. A gyermek mind öröm. Na, akkor kérdem a papírossal, hogy legyen. Mert ugye a gyermeknek név kell s minden. Mire mondja Szabó Márton doktor, mert őtet is úgy híják Szabó, mint engemet, hogy egy, váljak kell a törvény szerint. Hát mondom neki, az nekem biza nem lesz jó. Kell futkossak oda kiszékre, s aztán mind a törvénybe kell menjünk boncidára. Nem jó azt mostan nekem. Akkor kettő, hogy elveszítsem a buletinemet, és mikor csinálom az újat, megmondom, hogy hajadon vagyok. És nem lesz baj, kérdem? Hát nem. Kérdi, hogy az új uram nevire veszi? Hát elsze. Felelem, Pedig épp nem tudom, veszi vagy nem veszi a nevire. Akkor meg is csinálom a buletint, hogy előtte elveszítem. Akkor csinálják a másikat. B is írják a nevemet, még azt is, hogy zöld. Mert a sporekla, azt is B lehet most írni. És hogy nakasz a torit. B van írva, hajadon. neszete kutya ember. El se váltam, csak mint a por Elfújtak tégedet. Sehun nem vagy már. Úgy is van. Szerencse, hogy nem látszódik meg a has, mert még mindent jókor csinálok a papírokkal. S a szoknyát is úgy húzom, nem lehet kivenni, hogy ott a mi ő nekem. Ha meglátszódik a has, lehet a milicián is kell magyarázzak. Hát aztán a gazda nem igen szól a dologról. Csak most mind többet jár bé. Mert mostan mindig szabad az út. Nincs vérzése. Még az a hét sincs most, mikor nem engedem egy hóban. Csak nekem kell vigyázzak, nehogy megnyomja. De inkább el van foglalva az építéssel és telepítésekkel. Mert már kezdik telepíteni az intézetbe a dolgokat. Mindjárt kész az egész. Fel van húzva. Bejó volna, egy kicsi leánka, gondolkozok. Nos, ha fiú, akkor az se baj. De a leánka jobb, gondolom. Csak épp nem mondok a gazdának semmit. Nappal nem igen, látom, minden van tűnve, csinálja nagy garral a stációt, már kezd úgy járni, mint egy miniszter. Mindig a slepp utána, slepp, úgy mondja, jő a sleppem. Mérnök, s mindenféle tanárok, okosok, pártemberek. Lenn az egyetemen az irodája, fenn a stáció. Igaz, hogy szomszéd főd, de egész nap ottan van. Mindent nekem kell a kertbe rendezkedni. S milyen csúful lökték ki a sok hóstáti gazdákat a fődekről, ahol lesz a stáció. Ha bémentek volna a társulásba, akkor most lehet kapnak nyugdíjt, vagy valami pótlást. És akkor így kilettek mind lökve. Volt, amelyik a murkát se szedhette ki, az egészre reálment a traktor. Mert aztán nem úgy van, hogy kitervelik, stárgyalják, hanem supp Varázsütésre menjen minden. Most már ő össze a népeket, akik ottan fognak dolgozni. Engem is kérdet, miért nem megyek állásba. ültetőnőnek. Hát kérdem, ki akar lökni kend, s a gyermek a hasamba? Hogy én ottan dolgozzak kendnek, s adjam a gyermeket a krésába? Mert van olyasmi gyermekőrző hely, kicsi gyermeket béadnak. Nem lelenc ház, mert munka után viszik haza a gyermeket. Hát azért szülöm, hogy béadjam. Dolgozok neki inkább a kertbe, mert most már nem ad fizetést. Mióta, hogy úgy vagyunk, na, mintha az uram volna, már nem ad. Minek adjon, mikor mindjárt jöjj egy gyermek? Mert imádkozok nagyon, hogy szüljek jól. Csakkor akkor mi nekünk a kerttel? Mi lesz, kérdem tőle. Hát itten ki fogja a munkát mind csinálni, Mire mondja mind, hogy mostan ennek a kertnek vége. Lesz az óriás kert, az mind kísérletes kert lesz. Megyek én hozzája. Viszem által neki az ebédjit, Mert arra sincs neki ideje, hogy jöjék hazúrra. Ül a papírosok felett, s úgy ebédel. Táblák előtte, minden számuk. Álljon meg kend, egy fél órát, míg békapja az ebédjit. Ne üljék a papírosa felett. Hát mi is a mezőn. Megálltunk mindig. Szépen megültünk egy árnyékba, s úgy volt az ebéd. Ej, hogy kiabál, hogy hallgassak. Buta asszony, mit szólsz belé? Buta is vagyok. Tudtam, hogy csak mérgesítem. Ezt is, mikor épp a legjobb volna. Mérgesítem. Olyan a férfi mindig, mint a tojás. Törik össze az ember kezibe, pedig épp a legjobban vigyáz. Látom akkor a sok kézi asszonyt, aki majd neki dolgozik. Mind szép s fiatal. Szőkes, barnas, fekete, románis, magyaris. Igazságosan, hogy jusson mindenkinek de túl szép mindegyik. S fel is lesz próbálva, mind gondolom. Ki előbre akar lépni fizetésbe, s jobb helyet akar magának. Csak mikor már látszódik a nagyobb hasam, nem megyek már ki. Mit menjek? Hozzak rá bajt. Nem vagyunk megesküdve. Mire mondja, ez a régi világba volt. Az újba nem számít. Se származás, sehogy kitanult, sehány éves, semmi a világon. De én akkor sem menyek. Csak szegény édesanyám jő, most már heti be egyszer. Úgy sír. Úgy sír szegény asszony, mikor lássa, mint a szegény leányt, mikor elvette a gróf, s aztán jól próbára tette a türelmit. Nagy szégyen egy édesanyának, ha gyermeke így van. Hát nekem is. Tudja már a fél gondolom. Ezt mondom édesanyának, mikor látom, hogy mind sír. Kösség az, fiam, feleli édesanyja, akkora búban, mintha Mátyás királynak leesett volna a koronája. Na, ha kösség, attól rosszabb, attól többen a jó akaró, mondom neki, hogy vidítsam. De nem csak attól ríj az én drága édesanyám, hogy ugye a teher látszódik, és a szép szóbeszéd el van eredve a faluban, hanem hogy letettem a ruhát. Mert biza akkor kezdtem én leteszegetni a ruhát, rendre, mikor már úgy voltam. Annak előtte csak kicsi bakancsot vettem, kendőt se fel idehozom, mert a gazda úgy szereti, csak mikor dolgozok teszem föl, hogy ne menjen a por a fejembe. Meg a szoros lajbit is elhagytam, s vettem bővebb inget magamnak, varta nekem egy hostati asszony. De hát nem tudok én mindig abba a finom bérakott szoknyába dolgozni, hogy vasaljam mindig, mert vizesen bé is kell csavarni, hogy megálljon. Hát vettem kis tergálanyagot, s vart nekem odalent egy asszony egyszerű szoknyát, kettőt, amit most viselnek. Hát a mi sok a munka. És mikor egyszer édesanyám jő fel, nem mikor ígérte, hanem elébb, csak úgy beállít. hát nem voltam felöltözködve a székibe. és akkor megkapott. Hát úgy néztem ki egészen, mint városi asszony. Még felkiáltott, mikor megtudta, hogy én vagyok az a leánya, Kali, csak épp nem ismert meg. Hogy sírtunk, de hogy... A templomba felveszem a ruhát, meg ha olyan helyre megyek, s a piacra, mert ott tisztelik a székit, a hóstati, a györgyfalvi néniket. De mit járjak a székibe, mikor mindjárt szülöm a gyermeket másik apától, ki nem is az uram, s amattól el se vagyok válva? Megcsúfoltad a ruhát, mondja édesanyám drága, és ejti le a fejét. Mert ül a konyhában a lócán, és még egy tésztát sem És a ruha nem megcsúfult engem, felelem neki. És az élet nem megcsúfult. Hát tessék megmondani, drága édesanyja, melyik parancsolatot szektem én megbiza? Há, hogy nem mentem szerelemből férhez. Azt szektem. De olyan parancsolatot nem adott az Úr Jézus nekünk. Csak a tisztességet mondotta, s hogy ne csinálja az ember magának a szobrot. Éppen erről volt mostan a prédikáció. Hát csináltam én egy szobrot magamnak? Hát nézegettem én a pofámat a tükörben? Miféle szobrot kérdi akkor édesanyám drága, úgy megzavarodva. Hát ő azt nem hallotta, hogy a parancsolatban legyen szobor. Hová járok én? Csak nem megbolondultam, mint az a szegény Mihály, hogy mentem a szektásokba. Én nem mentem bé, csak a főtéri templomba, mert ottan olyan dolgok vannak. Mert ottan régen prédikált egy híres püspök, amelyik katolikus, de igen nagy beszédeket mondott, míg szabadságba volt, olyan beszédeket, hogy sírta magyar nép ottan a sorsa felett és mikor mostan beszélnek más papok, kik a templomba prédikálnak, olyan értelembe beszélnek, hogy rá kell gondoljon, aki hallgassa erre a püspökre, amelyik a tömlődbe van téve, mert most meg van fogva, és éve börtönbe mostan nem prédikál már, mert a kommunisták haragusznak rá, hogy nagy neki a hatalma. Tisztára úgy van, mint erős János, mikor bétette a boszorka a fogságába, s úgy szabadult, hogy bent is volt, s kint is volt, mert a boszorka úgy látta, mint hogy ottan van a tömlözbe, de csak a teste neki volt oda bent, mert a lelke kinn járt a világba, s akkora dolgokat tett, hogy még a fehér király is hogy leborult előtte, mert megszabadította a fekete királytól. Hát épp így ez a püspök, Tartsa a lelkeket onnan bentről, a tömlecből biza, pedig katolikus. Jaj, te! Hát te, hát hová jársz, te, te, Kali, te. Hát megszégyeníted a vallást is már, a templomot, akkor még jobban s jobban patakzik édesanyja. Oda járok, ahol az Úr Jézust szépen beszélik. Járok én a kétágúba, és járok a főtérre, na! Hát, ha egyszer jó a szívemnek, B-megyek. Akkor anyuka úgy megszomorodik, hogy még jobban, mert már nem is sír. Hát kihallott olyat, hogy kétféle hite legyen az embernek. Hát mit feleljek? Hallanám meg édesanyáma, hogy ottan a katolikusba beszélnek, mindjárt ülne fel a buszra minden héten, hogy b jöjjék. Olyan szép dolog biza az a prédikáció. Folyik ki az utcára, sok nép úgy hallgassák. Mind a mi magyar dolgunkat beszéli. Biza, azért fogták meg. Nekem nő a gyermek a hasba. Szépen élünk. Csak nem igen dolgozunk már, mint rég. A gazda most már csak mindig papíroson csinálja a dolgát. Tervez mindig. Már nem hajol le egyszer se a földhöz, hogy megkapálja. Hát mit tervez az ember annyit? Most már mindent tervezni kell ebbe a világba. Nekem is van gyermek, mert jövöget. S ki tervezte azt? Ember biza nem tervezte. Kérdem is az orvostól, mikor van az én időm, mondja meg nekem drága Szabó Márton doktor úr. Hát azt magának kell tudni, Szabó néni. Nem vagyunk mi rokon, csak ugye a név, az egyezik. Hát honnét lehet azt tudni, kérem szépen. Már én nem most kezdtem asszony lenni. Hát mikor tetszik bérakni a pirihagymát a földbe. Csak tudja azt, Szabó néni, mennyi idő, míg az megered. Kérem szépen, épp úgy az asszony. Hát mondom, az nem úgy van. Mert egyik évben süti a nap a földet, jó meleg van, locsója őtet az ég. Másik évben megfagyunk áprilisba, vagy nincs a tavasznak csepp vize. A föld nem olyan dolog, mint a kakukkos óra, hogy az mindig csiripeljen, mikor az ember felhúzza. No, akkor tetszik tudni, mikor jö az asszonynak már a vize, tessék sietni befelé. Aztán a végén megint a kezivel. Aztán szabó néni. Meg ne halljam, hogy valami bábát vesz magához, s úgy szül. Annyi a baj, mostanában. Azt mondja a butaszéki, széki, hogy ha a kórházba megy az asszony szülni, megcsúfolja a falut. Meg ne halljam, hogy nem jőbé. Annyi gyermeket öl meg a bába. Azt mondja nekem a gazda, már Vilmos de az nekem csak gazda marad. Pedig fizetést sem ad, azt mondja, most a nő úgy tesz a gyermekivel, ahogy akarja. Megszüli és megyen a dolgára, teszi be a krésába minden. Fel van szabadulva a nő. Na hát akkor jó, ha fel. S hogy tudja úgy csinálni, mondja a gazda, hogy akkor szüljön mikor akar. Tudom én, mert mindig úgy akarja a nő. Most jó neki, hogy szüljön, most nem jó. Csak hogy az Istennek is van gondolatja erről, s nem egyezik a nővel. Az Isten máshogy akarja. Én is, tessék, mikor akartam, nem jött semmi pénzér. Mikor épp nem gondoltam rá, meg kicsit az ember már nem is olyan fiatalka, itt van né. Vilmos már úgy mondja nekem, én vagyok neki az úti társ. Hát kérdem, hová lesz utazásunk? El se tud már csapni. Van az a nagy cserép, káposztás fazék régi, abba van mindig a pénz, veszek amennyi kell. Sose számolja, nem kérdi. Igen jól egyezünk most már, mint legjobb házasok, mert ugye sose lássuk egymást. Késő este jó a munkából a sántierről, megy az építkezés. Gyorsan dirigál, hogy mit, hogyan kell nekem a kertjébe csinálni, és csak a rosszat mondja, ha lássa, hogy valami nem úgy van, ahogy neki tetszik. Aztán megyen el reggel hét órakor. Készítem neki bé az ételit, és aztán vagy elviszi, vagy elfelejti a nagy szaladásba. Honnét van a férfinek ennyi erő? A fene tudja. Meg se áll, csak mint egy gép. S olyan ideges mindég, még sokkal jobban, mint a stáció előtt. Csak egy fáj nekem igen, Hogy veszekedett véle az édesanyja, Mikor jött és meglátott. Hogy ez a buta parasztasszony is kiátszott téged, te Vilmos. Hogy felcsinálta magát neked, Hogy megmondtam én, hogy vigyázzál, Asszonyt a ház fedele alá ne vígy. Hát ez mostan téged visszavett, fiam? Épp most, mikor már úgy vagy, hogy nagy ember lett belőled, ennek csak a pénzet kell. Éhes, rongyos paraszt ez. Még az urától is megszökött, mindenki tudja. Olyan asszonyokat kapnál magadnak, te vilmos, ilyen szép, módos, erős férfi. Hát a főtéren válogathatsz magadnak ügyes polgárasszonyt, amilyet akarsz. Elhordott mindennek engemet is, a gazdát is. Pedig bé voltak zárkózva, de csak hallja az ember. Na, amit nem hal meg, hát oda tartsa a fülét a falnak, és akkor átjő az emberi szó. Főleg, ha úgy kiabálnak. Takarodik innét a ronda szájával, kiált rá a gazda, s kergetik ki a kertből. Mert ez a vilmos gazda nem bírja az ilyen csúfbeszédet. Fogta a kicsi anyjának a karját, megfogta biza, s vitte ki a kertből, húzta maga után, még a kutya is megugatta. Hogy ide többé, bé nem teszi a lábát, ő neki elege volt. Az asszony el volt fehéredve, nem szólott, csak botorkált kifelé. Hiábált aztán, hogy fáj neki a karja, ne szorítsa úgy. Vilmos meg azt kiábálta, hogy fájt neki is az a mocskos beszéd, most kapja vissza. Térjen állva csúszhat, akkor se fogja béengedni. Na gondoltam egy, hogy Biza megérdemelte, mert minden szavával csak mérget preckelt az asszony a szájával, kettő pedig, hogy most édesanyja lesz belőlem is, és mégiscsak a fia vitte ki azt az édesanyát a kapuhoz, s rakta ki, hogy többet béne tegye a lábát. Hát a gyermek a szülővel így tesz, de a szülő is hogy tett? Csak a rossz, örökké, és a testvéreket is úszítsa mind egymás ellenibe, s többet bése engedte, össze vannak veszve azóta is. A gazda egy szót nem mondott. Jaj, beideges volt a gazda, mikor ment el neki az anyja. Pucoltam ki a konyhában, ne lássom, mert csak belém köt, mikor így van. Miért olyan ideges mindegyik férfi, aki nekem a fedelem alatt van? Ezzel vert az Isten.